18. Ha a holló nem jut károg, ne ragadjon el a képzet, hanem nyomban tégy megkülönböztetés magadban és jegyezd meg. Semmi rosszat nem jelentenek ezek nekem, hanem csak a testemnek, vagy csak a vagyonomnak, vagy csak a hírnevemnek, a gyermekeimnek, a feleségemnek. Nekem minden csak jót jelenthet, ha én úgy akarom. Bármi is történik, tőlem függ, hogy javamra fordítom-e.